שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא, לא ימלט. הנה עין אדוני אל יראב, למייחלים לחסדו. להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. נפשנו חיכתה לאדוני, עזרנו ומגננו הוא. כי בו ישמח לבנו, כי בשם קודשו בטחנו. יהי חסדך, אדוני, עלינו, כאשר ייחלנו לך.